Best Off 7 embere. A Civil Rádió 117 perc című délutáni magazinja 7 embere Rovatának múlt heti vendégével készített interjúinak ismétlése következik. Két kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök a Civil Rádió 117 perc című műsora 7 embere rovatának összeállítását hallják. A Best of 7 embere című műsort, amely műsorban az előző 7 emberével készített beszélgetéseinket, interjúinkat hallgatjuk meg újra egymás után. Ezzel is bizonyítva azt, hogy milyen sokszínű egy ember, akit mi nem véletlenül hívunk meg ide a Civil rádióba, ebbe a sorozatba. Milyen sokszínű maga az ember, és milyen sokoldalú és mennyi mindennel foglalkozik. Ahogy szabó Lajos erdőmérnök is, aki az idén 15 éves muzsikál az erdő alapítvány vezetője, illetve egy rendezvénysorozat főszervezője, hogy melyik is ez a rendezvénysorozat, vagy mi is ez a sorozat, nem sokára megtudják, hogyha velünk maradnak. Június 25-i hétfői adásunkban Timár Andrea beszélgetett vele. Miért szereted bele az erdőbe? Mi az, amit ön az erdőből lát, erdőről látott, amit, amit annyira vonzónak talált, hogy a hivatásául választotta? Nem az erdőt, hanem erdőmérnök lett, úgy értem. Igen, igen, igen. Az az igazság, hogy az erdő, az talán a szabadságnak a szimbóluma, és hát a természetnek is szimbóluma, és, és hát a te, aki szereti a természetet, szereti a szabadságot, az, az szerelmesévé válik az erdőnek. Nekem ez meggyőződésem. Uh -huh. Ennyi? Tehát, hogy nem volt benne olyan részen? Gyerekkori, gyerekkori élmények kötnek a természethez, és hát igazán már még általános koromban eldöntöttem azt, hogy én bizony erdész leszek. Tényleg? És ezt emellett a cél mellett kitartottam mindvégig, és, és tényleg egyenes utam vitt ezen pálya felé, és gimnázium után mentem az erdészeti egyetemre, Sopronba, utána pedig a már van elhelyezkedtem. Uh -huh. Igen, mert egyébként a mesékben az erdő az persze rengeteg csodának a helyszíne, de ugyanakkor az erdő az a sötétség, és a, tehát más-más asszociációkra is ad lehetőséget. Minden esete, amióta ami hivatásszerűen foglalkozik ezzel a helyszínnel, mi mindent fedezett fel benne? Délelőtt azt a szót mondta nekem, hogy itt egy életközösség működik. Igen, igen, hogyha Sokan, sokféleképpen közelítjük meg az erdőt, és nekem az egyik csoda, amit magával ragadott és megtapasztaltam az erdőben, hogy az erdő az egy nagyon sokszínű, sokoldalú, összetett rendszer, egy biológiai rendszer. És hát úgy is nevezük ezt szakszóval magyarul, hogy életközösség. Az erdő egy, egy életközösség. Tehát nem pusztán egymás mellett. Álló fák tömeggel uh -huh. Jelenik meg én előttem Amikor az erdőre gondolok Hanem az a ö, sokféleség, Az a sok ö, faj Ami az erdőben él És ö, együtt egymással És hatnak ugye egymásra ö, Rengeteg fafaj van Tölgyek, dükkök, hársak a közöttük lévő állatvilág legyen az növényevő nagyvad, vagy éppen egy ragadozó állat, vagy éppen a legkisebb pondró, vagy, vagy gyűrűs féreg. Ez mind-mind az erdei életközösségnek a része, és az egészre, ami kifejezetten jellemző az, hogy minden, mindig, minden mindennel összefügg, egyik elem hat a másikra, egy kiváló példája ennek például a tápláléklátszok, a, a táplálékhálózatoknak a megjelenése az erdőben. Igen, egyébként az jutott közben eszembe a Jane Goddall, ő is azt mondta, ne csak egyszer megerősítem, hogy nem, nem, nem erre szükség lenne, csak eszembe jutott, hogy Jane Goddall is azt mondta, hogy, hogy akármilyen apró pici élőlénynek a világban jelentéktelennek is tűnhet számunkra, de megvan a szerepe az ökoszisztémában, tehát nélküle nem az a világ lenne a hely, ami, ami pedig. É, önt ragad, tehát, hogy ezen belül is van, ami egyszerűen a figyelmét, amire a figyelmét fókuszálta? Tehát, hogy a, Történtek önnel csodák, amikor meglepődött azon, hogy mi mindennek van jelentősége, vagy mi mindennel függ össze Igen. ebben az életközösségben? Igen, Igen az, az, az egyik, az erdő dinamikára alul ráébredés az uh -huh. egy nagyon uh, fontos dolog, hogy működik maga az erdő. Mit is értünk erdő dinamikus működésén? Ugye az erdőben azért a fáknak azért meghatározó szerepe van, hiszen maguk egy hatalmas fa koronájával ugye ott befolyásolja az élőhelyi viszonyokat, a klimatikus viszonyokat, a fényviszonyokat, és például amikor egy ilyen élő rendszerben egy hatalmas nagy fa, mondjuk egy viharban kidől, uh -huh. összeroskad, uh -huh. akkor ott ö, különleges dolgok ö, kezdenek el történni. Tehát a, például a talajszintben a már-már ugye ilyen élettelenet tűlő talajszintben, mivel nagyfa leárnyékolta, ahogy a fény, az, az energia úgymond lejut a, a, a, a talajszintre, ott ö, új életerőként jelenik ez meg, és azok a kis pici facsemeték, vagy, vagy egyéb növények, amelyek évek, vagy évtizedekig ott, ott szinte tengődtek, és, és egy helyben álltak, és nem nőttek egy centit se, azok hirtelen uh -huh. az élet minden jelét mutatva erőteljes növekedésnek indulnak. És hát ez, ez, ez, egy, ez is mutatja azt, hogy a fénynek milyen óriási jelentősége van magának, az erdőnek, az erdő életközösségnek az életében is, meg hát az egész földi életre vonatkozóan. Igen. Egyébként a, a, az mondjuk az ilyen kitölt fával, azt megértettem, hogy azt mondja, hogy milyen változást hoz maga körül. Mi történik a korhadó fával? Tehát, hogy előbb-utóbb azt is hasznosítja a természet? Hát a természet rendszerében semmi nem marad hasznosítatlanul, tulajdonképpen uh -huh. minden porcikáját úgymond az erdőnek valami hasznosítja. Uh, hát azt szoktuk erre mondani, hogy egy-egy kis pici kis élettér, teret jelent, mondjuk a fának, egy faóriásnak minden porcikája, van olyan rovar például, vagy egyéb valamilyen állat, ami a lombját fogyasztja, van, ami az uh -huh. apróbbajakat, van ami a fatörzset, uh, vannak olyanok olyan élőlények, amelyek már az élő fával kapcsolatban vannak, de vannak olyan uh, rovarfajok, például vagy gombafajok, amelyek csak kizárólag a holt fához kötődnek. Uh -huh. és azzal táplálkoznak. Úgyhogy ezért is van jelentősége, ezt a természetvédelmi szempontból ki is szoktuk hangsúlyozni, hogy bizony-bizony bizony ne használjunk fel minden értékes fát az erdőből, hanem valamennyi holtfát hagyjunk az erdőben azoknak az élőlényeknek, amelyekről lehet, hogy nem is tudunk, hogy léteznek, de mégis szerves részei az egész erdei életközösségnek, az ökoszisztémának. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is best hét 7 embere. Összeállításunk hallják itt a civil rádióban a 98 mhz frekvencián. Ruzsa Viktor vagyok. Az elmúlt hét embere 117 perc című magazinunkban Szabó Lajos erdőmérnök volt, akivel a múlt keddi adásban többek között arról beszélgettem, hogy mivel is készülnek a 15 éves jubileumra mert hogy a Szabó Lajos által vezetett muzsikál az erdő alapítvány idén-nyáron 15 éves. Amit tudunk az alapítványról, hogy erdei túrákat szerveznek, méghozzá nem is akármilyeneket, zenés koncertprogramokkal egybekötött túrákat, mit érdemes tudni az alapítványról, mi a hivatása küldetése ennek az alapítványnak? Hát ha muzikál az erdő Legfontosabb célja az, hogy az embereket egy környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitel irányába fordítsa az erdő, a zene a művészetek erejével. Ez a központi gondolat, és e köré e, épül 15 éve e, az az összművészeti igényű rendezvény, melynek Musikál az Erdő e, nevet adtunk. Igazándiból az egész alapítvány e, ezen célból, a rendezvény létrehozása céljából jött létre. És annyira jól sikerült az a rendezvény, hogy 15 éve folyamatosan működik az alapítvány. Nyilván évközben is mindenféle rendezvény van, de hát ugye ilyenkor a nyáron különösen hiszen vége az iskolának, ugye most már ezen a héten azért itt hallomám az ifjú önkéntes kollégáktól, akik itt nekem besegítenek ám, hogy bizonyítványosztás, évzáró és a többi, és aztán valóban jön a fesztivál, meg a buli, meg a kirándulás ideje, meg a strandidő, remélhetőleg az időjárás is úgy gondolja majd. Szóval ilyenkor aztán meg pláne megszaporodik a természetjárók köre, ugye? Igen, hát amikor itt a nyár mindenki keresi azokat az értékes programokat, ahol testi-lelki feltöltődésre ö, találhat, és hát én ilyenkor biztatok mindenkit, hogy jöjjenek az erdőbe, jöjjenek el a muzikál az erdő rendezvényekre, ahol nem csak különleges ö, erdei helyszíneket láthatnak meg élhetnek ö, át, hanem, hanem ö, olyan ö, csodálatos zenei programokon is részt vehetnek, amelynek a különlegességét nem csak az adja, hogy országos, vagy éppen világhírű fellépő művészeink zenéjét hallgathatja, hanem egy olyan különleges környezetben, amely nem egy koncertterem. Ezt szokták a művészek is kihangsúlyozni, hogy számokra is ez egy különleges élmény a muzikál erdőn részt venni, hiszen például egy évszázados tölcsfa alatt ölelő karjai között lenni, az egy motiváló tényező, és ez, ez mindenkit feltölt. Kilenc helyszín, a... kilenc program, amivel készülnek a 15 éves alapítvány úgymond megünneplésére, vagy a 15. jubileumra júliusban, ugye jól tudom? É, igen. Igazándéból olam... a Idei év a jubileumi 15 éves jubileumi év jegyében telik, és ennek megfelelően próbálunk készülni ünnepi pillanatokkal, különleges eseményekkel a 9 napon keresztül. Magára a program folyamra jellemző, hogy 690 fellépő művész előadó vesz részt a, 90, vagy a 9 nap alatt, mintegy 130 programban. Melyek ezek a... Tehát kilenc helyszín nap, de akkor a program az, az jóval több? Na, akkor itt mindenféle érdekes, és sokféle műfaj lesz gondolom, nem csak kettő, három, négyféle. Igen, igen, igen. A muzsikán az erdőnek mára már kialakult az a szervezési művészeti koncepciója, amelynek alapja az, hogy kivegyünk az erdőbe, csodálatos erdei teátromokat keresünk föl, de ezen felül van egy olyan programrepertuár, vagy rendezvény elemrepertuár, ami nem maradhat el, és minden rendezvény napon ezeket meg lehet tapasztalni. Ilyen például a szakvezetéses erdei séták, a klasszikus, illetve népzenei koncertek, ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti kiállítások, erdei sportrendezvények, gyerekprogramok, elmaradhatatlan minden nap lesznek gyermekprogramok falusi vendéglátás, helyi ételekkel, a kiváló mátrai borokkal, uh -huh. fenntartható gazdálkodási példák bemutatása, helyi termékek, helyi értékek bemutatása. Tehát ezek azok a muzsikál az erdős elemek, amelyek minden nap az odalátogató megtapasztalhat. Értem. Na most, hogyha valaki ott szeretne megszállni, mit tud ajánlani, milyen lehetőség van ott? Lehet sátrat verni adott esetben egy ilyen hosszú idejű rendezvényen, vagy vannak ott kőépületek, kőszállások? Hogy történik egy ilyen? Hát ajánljuk azokat a szállásadókat, akár falusi szálláshelyeket, akár éppen egy hotel, akik a muzsikán honlapján is megtalálhatók és támogatják magát a rendezvényt, de sokan jönnek úgy el, hogy rokonoknál szállnak meg, vagy éppen a Mátrai Üdülőjökben szállnak meg, de kebbékező helyek is vannak természetvédelmi, arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ha természetvédelmi területet érint a rendezvény, akkor ott nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Úgy, mm. sátrat, Igen. csak kijelölt. Tehát megvannak persze kijelölt helyek, ahol le lehet verni a sátrakat, és mondjuk azért egy pár nagy művészt, neves zenészt, hát azért amikor én készültem meg, amikor ön vendégünk volt itt a múlt heti Filagória adásunkban, a civil Rádióban Tartsi jó volt tábol, akkor azért itt kiderültem, hogy nagyon nagyon, nagyon sok, és nem is akármilyen neves népzenészek, klasszikus zenészek odaálltak. Tervezényletével tartmaz egy csodálatos koncertet. A borhi Kasték kertjében, július 8-án, Nyöngyös Tarjánban pedig a Remény Érdek koncertet. A klasszikus zenei vonalon külön kiemelném a fúvosok közül a Winneria Brass részfúvós kintettet, illetve a korpus hasonlak kvartettet akik egy ős bemutatóval állnak ö, elénk, abba Sáron, Szokolai Nongó Balázsal. Velünk uh -huh. lesz ö, a muzikás együttes Pál István a Timbali Band, Mistrál, Paja Szalóki Ági, uh -huh. Csík János, Balok Kálmán, é, Kollár Clemens László és a Dővőzene is. Kedves hallgatóink, továbbra is Best of 7 embere című összeállításunk hallják itt a Civil Rádióban Budapesten, a 98 mhz frekvencián. Én az összeállítás szerkesztője, műsorvezetője Ruzsa Viktor vagyok, jó estét kívánok! Fontos kérdés, a zene és a természet szimbiózisa. Sokan aggódtak amiatt, hogy maga az erdő hogyan képes befogadni a zenét. Mindjárt meghalljuk azonban, hogy szerencsére nagyon is képes befogadni a természet, a zenét, működik tehát a szimbiózis. Mindenről Szabó Lajos mesélt Péter Fü Ferencnek a múlt hétszerdai adásban. Nem az erdőben van valahol most. Nem, már hazaértel. Nem hallom a, a madár a háttérből, de a is ellenére ön ugye erdész eredetileg, jól tudom. Igen, igen, igen, igen, alapvetően edésze a védettségemnek, ebben a munkakörben is dolgozom egyébként. Uh -huh, uh -huh. Na hát, uh, már beszéltünk tegnap, vagy beszéltek a kollégáimmal tegnap, tegnap előtt uh, itt valószínű sok mindent ezekről a, a, a, mozgal, a mozgalmukról, meg a természetnek erről az adottságáról, de, a, de a, én hadd kérdezem azt, hogy, hogy, hogy egy, tehát az alaphelyzet az, hogy maguk az erdőkbe különböző helyekre, helyszínekre szerveznek koncerteket. Ugye eddig ezt jól mondom? Igen, igen, igen. Az az alapkérdésem, hogy, hogy mit adhat egy erdő, milyen plusz tudhat adni egy erdő egy, egy ilyen zenés eseményhez, egy ilyen koncerthez? Egy alapállásunk az, hogy e, higgyük az embereket az erdőbe. Az erdő az egy természetes, környezet, természetes közeg erdei sétákkal közelítjük meg az erdei koncerthelytének. Uh -huh. És ezek az erdei séták tulajdonképpen egy ez az egy-két órás séta, mint egy hidatkép ez a mindennapi megszokott túlzsúfolt életforma és egy természet lép kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb állapot között. Tehát mondjuk 6 órakor volt... kezdődik egy koncert, akkor korábban kell odamenni vagy a hat órás koncert az később indul, mert előtte járnak egyet. Igen, itt készülni kell. Tehát ha valaki el akar jönni a muzsikán az erdőr, akkor meg kell nézni pontosan térben, időben, hogyan is zajlanak ezek az események, uh -huh. hol, mikor van gyülekező, mennyi ideig tart mondjuk. Tehát van egy rávezetés. Téta. Igen, igen, igen. És amikor viszont kiutunk az erdei koncertnek a helyszínére, azok, azok különleges élményt jelentenek. Hiszen ezeket az erdei koncert helyszíneket különös gonddal választjuk ki, maga ez a természetes közeg, ez az erdei teátrum elleni erő, erővel hat mind a művészekre, mind a hallgatóságra egyaránt. A fák lombkoronája, törzse egy térbe fogja össze az odaérkező művészeket, résztvevőket, A fák a zenészek egy együtt lélegző, érző, szellemi, ökológiai egységé válnak az erdei koncertidőtartama alatt. Településekre szokták mondani a Géniusz-Loci kifejezést, tehát ez a helyszelleme, ahol laknak emberek, de most maga az én számomra egy teljesen új értelmezését rajzolja meg ennek a, a helyszelleme. Ez nyilvánvalóan akkor egy ilyen koncert helyszínen az erdőben is van egy szelleme. É, igen. Igen, úgy gondolom, hogy tehát maga annak a helynek egy, egy sugárzó ereje van, hogy uh -huh. azt a szellemet, tényleg azt a szellemiséget, azt az erőt azt magukba szívhatják, mondom, mind a, a művészek, mind a, a, a résztvevők, és ez, ez jelentős motivációt jelent a művészek számára is. Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor amikor a Mátrában, a Dióspatak Völgyében, a Szudopis községhatárban van, kiérkeztünk az erdei sétával, amelyet személyesen vezettem az erdei a szakvezetéses erdei sétát, és már Szokolai Dongó, Balázs és Andás ott vártak minket. Hú, hát ez nagyon bizonyos... szép, nagyon izgalmas kettő, és mind a kettőjüket nagyon kedveli. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen, igen. És ott várták? igen, igen, ebben a bizonyos patakanyarulatban, egy harmas hársfa és gyertyán tövénél, és hát már akkor, ahogy odaérkeztünk, mindenki elfoglalta a maga kis helyét, a saját magáltal választott helyet az avarban, egy fatövénél. Tehát ne párnáségekre gondoljon itt közönségként nem nem. nem, nem, ott elheveredtek az emberek uh -huh. az avarban, nekitámasztották a hátukat egy jó fatörzsnek és behúnyták a szemüket, és, és hát, hát egyszerűen magukba szívták ezt a, ezt a friss levegőt, magát a zenét, a, mindent, ami ott őket körülvette, és hát a, egyenes út vezetett, a, ha lehet ezt mondani, a katarzis irányába. Hát engem kezd elvarázsolni már, mikor telefonon egyeztettük ezt a mait is, megpendült, megpendültem nagyon, de ahogy most ezt elképzeltem, hogy elmondta a történetet, tényleg megrendülök ettől. ez nagyon, nagyon izgalmas lehet. Mit, szólnak a, mit szól a közönség? Nem, nem szekatúra nagyon összeszedni embereket, és egy szokatlan helyre elvinni, pláne előtte még gyalogolni kell, szóval a elkényelemesedett emberek nem hárítják ezt Eljönnek Jönnek szívesen? Résztölsznek ezekkel? Természetesen van van ilyen is, hogy van, aki nem vállalja föl mondjuk ezt az erdei sétát. Hozzá kell tennem, hogy a muzsikál az erdőn vannak kifejezetten, úgymond, úgymond idősebbek is elkezdhetik című séták is. Tehát ahol a kisgyermekes családok vagy uh -huh. idősebbek is kényelmesen meg tudják felíteni az erdei itt Tehát ilyen lehetőség is van. De van olyan is, amikor tényleg egy ilyen három kilométeres túrázás előzi meg. Sokan vannak, akik már eleve várják, hogy na vajon most az idén milyen újabb meglepetés fog következni, milyen újabb természeti érdekességeket nézünk meg az erdei sétasorán. Na vajon most milyen erdei koncert helyszín lesz, most egy csodálatos patakmede, vagy éppen egy évszázados tölcsfa, vagy egy, egy völcskatlan például. Úgyhogy hát ezek... ezek ezek meglepetésele ha ezt mondani. Azt jelentheti ez akkor, hogy ezeken, ezek a koncertek, ezek tulajdonképpen ott semmilyen mesterséges eszköz nincsen, úgy feltételez az ember, hogy ott nincs áram, nincsen hangosítás, nincs nem tudom, mindenféle más, hanem, hanem minden akusztikusan az eredeti, vagy azért előfordul másfajta koncert is. 15 évvel ezelőtt, amikor elindultunk, minden akusztikus volt, se pénzünk nem volt arra, hogy, hogy nagyobb infrastruktúrát odavarázsoljunk ezekre a helyszínekre. Meg hát maga az, hogy tényleg az őstermészetbe, a az ős a erdő ölelésébe akarunk lenni, ez bizony azzal járt, hogy akkor, akkor mindenféle civilizációtól mentes helyre, tehát áramtól mentes uh -huh. oda a résztvevők. Ez, ez változott talán az, az idők során valamelyest? Ma már, ma már ez úgy van, hogy van ilyen is, meg olyan is, tehát uh -huh. ahogy teltek az évek, egyet többen látogatnak el a muzsikál az erdőre, és hát valamikor már egy olyan tudjuk, hogy bizonyos helyszíneken elérjük azt a létszámot, ahol szükséges valami kihangosítás, uh -huh. akkor persze még külön, hogy hogyan, honnan hozzunk áramot oda arra a bizonyos helyszínre, most például az idei rendezvényen, július 5-én az Abasári rendezvényen okoz például gondot, az a bizonyos Szentannató melletti erdei pihenőhelyre az kivitele, ahol különleges esemény fog történni, hiszen, hiszen ott egy ős bemutató lesz. Ne firtassuk ezt, mert maradjon meglepetés? Maradjon meglepetés. Jó, jó, jó. Muzsikál az erdő, ez a neve a maguk alapítványnak, Az azt jelenti, hogy, hogy értem én, hogy zenészek mennek oda az erdőbe, de az erdőnek is van hangja. Az, az hogy tud ebbe belekapcsolódni? Hogy vesz részt az erdő a koncertbe? Egyáltalán az állatok, amelyek közül, körülveszik az erdő, vagy amelyek ott tartó, nem körülveszik, hanem amelyeknek az élőhelye, akiknek az élőhelye ez. Hogyan viszonyulnak ehhez a koncertezéshez amikor uh, az első ötletek alatt nem ugye kivittük ezeket az, a koncepteket az erdő közepére, hát ugye két uh, ellentétes vélemény is megfogalmazódott. Hát egyik a művészek oldaláról, a zenészek oldaláról, hogy uramistenem, hát az egy, az egy olyan uh, hely ahhoz. Kiszolgáltatottak? A cí, cípabb, bogább, meg ez az meg kellemetlen tényezők vannak, tehát uh -huh komfortos maga a hely a művészet számára, ez volt az egyik ellenvélemény. A másik ellenvélemény hogy hát a természetet, zavarjuk a, a, uh -huh. a tehát aki féltette önmagától és, és hát bizony azt kell mondanom, hogy a valóság a, az megcáfolta mind a kettőt, hiszen. Föltalálta magát az erdő. A művészek rájöttek, hogy, hogy ez egy fantasztikus élmény, feltöltődési lehetőség számukra is. Mitől? Abszolút ezek a különleges erdei helyszínek egy egész más jellegű művészeti produkciót eredményeznek. Hogy mitől, tehát mi volt az az, az élmény, ami rádöbbentette őket? Hát mondjuk, amikor egy uh, szimfonikus uh, koncert, uh, sose felejtem el, uh, azt a bizonyos uh, tarfányves pusztán történt uh, szimfonikus koncertet, amikor uh, Méresség Gergely parmester uh, vezényelte a szimfonikus zenekart, és bizony uh, néhány méterre tőle egy ágra uh, leszállt egy, egy tromsármány, és teletorokból elkezdett énekelni. Magyarul semmiféle zavaró tényező nem jelentett számára a maga a klasszikus zene, sőt harmóniának érezte ezt az is életébe, és ő is hozzászólt ehhez az egész történethez. Azt nem mondjam, hogy a, a művészek teljesen eléltak ettől az élménytől. Egy biztos, hogy a zenének, akár klasszikus zene, akár népzene, itt a helye az erdőben és az erdei életközösség tehát az erdő lakói is pozitívan veszik ezt tehát nem, nem zavaró tényező ez részükre Lajos, azt hiszem, amikor a muzikál az erdő eseménye van, akkor egy művészeti élményel gazdagodhatnak a résztvevők, és el fogok mindenképp ilyenre menni, nagyon kíváncsi változtat, amikor ott zenélnek, de egy másik művészeti élmény az lehet, ahogyha maga így tud erről itt most nekünk beszélni, és nyilván hasonlóan tud beszélni az erdőről is. Úgyhogy ez egy komplex élmény lehet, nagyon izgalmas, csak az idő korlátja, ami, ami miatt nem órákig tartom, hogy beszéljünk még tovább, nagyon érdekes ez és tényleg remélem, hogy, hogy személyesen is megtapasztalhatják a hallgatóink is meg mi is. Valahol, mondjon egy támpontot, hogyha valakit érdekel ez a dolog, hogy hol tud erről ilyen koncertekről, ilyen eseményekről és esetleg hogy tud csatakozni ehhez? Hát a rendezvénynek van egy honlapja, múzsitazertő.hu Uh -huh. ezen... Ez egy alapítvány, amit, aminek ön a vezetője, és akkor ennek a honlapjáról beszélünk. Hát ennek a honlapja a Musikál az Erdő. .hu, uh -huh. és a honlapon rajta van a részletes program. Egyébként a korábbi éveknek az eseményei is rajta van. Oh, filmek annak fő róla, hogyha valaki meg akarja a Ezeket is akartam kérdezni, de bár nem is tartom ezzel, főleg meg hagyok magából a kollégáimnak is, hogyha, hogy ezeknek a rögzítése milyen. De akkor az azt jelenti, hogy valaki, ha más nem beírja a Google-ba, hogy Musikál az Erdő, alapítvány, és rá fog találni a maguk elérhetőségére. Kedves hallgatóink, önök továbbra is Bestov hét embere adásunk hallják itt a Civil Rádióban. A mai összeállítás szerkesztője és technikai munkatársa, valamint műsorvezetője Ruzsa Viktor vagyok. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy nem az állatok hivatlan vendégeink, hanem bizony, mondjuk ki őszintén, mi vagyunk hivatlan vendégei e területnek. Az, hogy a Kárpát-medence élővilágban gazdag és régen is gazdag volt, bizonyítja a számtalan őskori régészeti lelet. A TV2 Tények című műsorában néhány hete kering egy videó többször lehetett látni, amely arról szólt, hogy egy autós igencsak meglepődött, és még egy keresetlen szót is ejtett, amikor medvét látott valahol Kelet-Magyarországon. Sokszor úgy tekintünk a medvékre, farkasokra, sakálokra, mint valami hivatlan jövevényekre. Együtt lehet velük élni szimbiózisban. Hogy hogyan? Többek között erről is mesélt Szabó Lajos, a muzsikál az erdő alapítvány elnöke, akivel múlt hét csütörtöki adásunkban Görög Mária beszélgetett. Azt gondolom, hogy ezen a héten leginkább arról beszélgettünk Szabó Lajossal, hogy milyen is a muzikál az erdő alapítvány. Most pedig egy kicsit arról fogunk vele beszélgetni, hogyha Márkus Máték kollégám újra visszahozza őt a vonalban, hogy milyen a viszonyunk az erdőhöz, milyen a viszonyunk a természethez, mert én azt gondolom, hogy egyáltalán az, hogy az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás ezzel kapcsolatban Magyarországon, hogy működik, rengeteg sok félreértés van. Ráadásul a vadgazdálkodással kapcsolatban azért is van rengeteg félreértés, mert a különféle furcsa helikopteres vadászatok valójában rendkívül rossz hírét költik a vadászoknak, már pedig az erdőgazdálkodás része a vad Gazdálkodás is, és pontosan tudjuk, hogy enélkül nem lehet fenntartani az egyensúlyt, ráadásul évszázadok óta az ember is, az ember is része a természetnek. Úgy tűnik, hogy valami probléma van, és eltűnt az éterből Szabó Lajos, úgyhogy mindjárt Márkos Máté kollégám meg fogja ezt oldani, úgyhogy én azt mondom, hogy egy rövid zene után mi elindítjuk a beszélgetést Holó Annával, aki itt van, és akkor megpróbáljuk elérni a hét emberét, aki nem más ezen a héten, mint Szabó Lajos. Úgy tűnik, hogy valahogy amikor nem a muzsikál az erdő alapítványról beszélgetünk, akkor a vonalak nem akarnak nekünk működni. Na de majd megoldjuk. szerint álmomban megjelentek tenke és pié azt mondtam hát itt vagytok megint és fejjebb húztam a takaró. mond honnan bújtunk elő kérdeztem pié Tánzott Benke és mellé bebújtak őt, Ezután azt támadtam Hogy Pierre Kő, Erre azt mondtam Benke Nyújj ki csak A hamutartó És a könyvek között A széken találsz Egy pohár vizet a három. E korgyön, azután. el magunk! A 17 perc embere ezen a héten, Továbbra is Szabó Lajos erdőmérnök a muzsikál az erdő alapítvány vezetője szeretettel köszöntöm. Én is szerepettel is, és a kerves hallgatókat is. Hát megküzdöttünk itt a mai napon egymásért, de legyőztük a technikát, és ön biztos nem hallotta, de a hallgatóknak már elmondtam, hogy most, mint erdőmérnökkel fogok önne beszélgetni, mert ugye a muzikál az erdőről már nagyon sok szó esett, arról azonban, hogy az ember évszázadok óta a természet része, és hogy tudunk úgy erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozni, hogyha nem vesszük figyelembe azt, hogy mi részei vagyunk pontosan ugyanennek a természetnek. És ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük az erdőt, azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit megnéznénk, hogy mi is az erdőmérnök feladata, miből áll az erdőgazdálkodás. Hát ez egy, igen, összetett és komplex dolog, ez adja a szépségét. Én úgy gondolom, hogy erdőmérnök az legyen, aki tényleg végtelen természet szeretettel, erdőszeretettel rendelkezik, és folyamatosan rá tud csodálkozni arra a csodálatos élőrendszerre, az erdei életközösség magára, és tisztelni tudja ezt. Ugye ez egy, ez egy nagyon fontos alapvetés. Ugyanis az verdő egy nélkülözhetetlen megújuló természeti erőforrás, melyet az ember ős időktől fogva használ. De az alapmegközelítés az, hogy az erdő egyben egy összetett életközösség is, melyre jellemző az, hogy sok faj alkotja itt, növényfajokra, állatfajokra, hatalmas fáktól kezdve, az egész parány, egysejtű parányokig kell gondolkodni, és nagyon fontos jellemzője, az erdőnek, hogy a fajok között egy összetett kapcsolatrendszer van. Ettől válik élővé, dinamikussá maga ez az egész élőrendszer. Egyik nagyon jó ö, példa erre a, a különféle táplálékláncok, amelyek az erdőben léteznek. Tehát vannak növényevű vadak, az, azokat ragadozók ö, táplálkoznak velük, és a többi, és a többi. A másik ö, oldalról, pedig, hogyha nézzük a, a, az erdőt, hogy tehát az egyik oldalról egy természeti kincsről van szó, szóval a másik oldalról pedig egy, egy erőforrásról, amelyet ö, használ, fogyaszt ö, az, erdő, az ember gazdálkodik vele. Na most itt van az erdőmérnöknek egy nagyon nagy szerepe, mert tulajdonképpen. A természeti kincs az erdő és az ember között áll e, valahol, és az erdőmérnökön múlik, hogy maga ez az használat, ez az erdőhasználat, ez e, hogyan történik, mennyire fenntartható módon történik. Ugye ma ez egy kulcsfogalom az, hogy, hogy fenntarthatóság, és én azt szoktam mondani, hogy ma Magyarországon egy jól működő erdőgazdálkodási e, tevékenység, az a fenntartható gazdálkodásnak egy alappéldája, lehet. Ugye az erdővel, mint faállományal is gazdálkodunk, és magával az erdei életközösségnek egy másik fontos része van még a vadállomány, amivel szintén egyfajta tudatos gazdálkodás történik ma Magyarországon. Na. Akkor, amikor arról beszélt, hogy egyrészt ez egy erőforrás, másrészt pedig a egy természetes kapcsolat az élő és növényvilág között, akkor ha jól gazdálkodunk és a fenntartató fejlődést veszük figyelembe, akkor ez azt jelenti, hogy az ember természetes részévé tud válni ennek a kapcsolatnak? Vagy mindenképpen kívülről jövünk be és beleavatkozunk ebbe a rendszerbe? Hát én, én azt mondom, hogy az erdei életközösségnek része maga az ember is hiszen, hogyha ökológiai alapról közelítjük meg a dolgokat, eh, eh, itt minden mindennel összefügg, és ami, ha az egyik tényező, amit az erdővel kapcsolatosan az egyik hat a másikra, akkor az nyilván a rendszernek a része. Mivel az, erdő, az erdőre vonatkozónak az ember, vonatkozóan az embernek óriási szerepe van, óriási hatással van, akár az erdőtel is tudja pusztítani, ezért nyugodtan állíthatjuk, hogy az ember az része ennek az életközösségnek. És én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy jó felfogás, mert nem, tehát ha védeni akarjuk az erdőt, a természetet, akkor nem az a lényeg, hogy az embert azt teljes egészében elkülönítsük ettől a csodálatos természeti kincstől, hanem meg kell tanítani az embert úgy együtt élni ezzel a természeti kincsel, hogy az hosszú távon fön tudjon maradni. Tehát, ha használjuk is az erdőt, csak olyan mértékben lehet használni, hogy maga a természeti erőforrás az ne merüljön ki, mindig újra tudja reprodukálni magát, és közben azok a csodálatos természeti értékek is, amelyet az erdő képvisel, azok hosszú távon megmaradhassanak. Ez az el... alap alapvető és alapgondolat. Az előbb említette, hogy az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás nyilván ez együtt jár azzal, hogy a vadállomány létszámát az valahogy hát kordában kell tartani, hogyha csúnyán akarom kifejezni magam, és hát pontosan tudjuk, hogy nagyon erős ellenérzés van mindenfajta vadászattal szemben, most ennek a részleteiben nem menjünk bele, de valahogy mégiscsak meg kell egyezni az erdőgazdálkodás részeként a vadgazdálkodásnak, illetve azoknak az állatvédő szervezeteknek, amelyek nagyon sokszor egy mesterséges érdekellentétben vannak egymással. Hát igen, ez az... Tényleg, hogyha természetes alapokról, ökológiai alapokról közelítjük meg ezt a témát, akkor ezt látni kell, hogy miután ember él a földön, azóta vadászik, és nem csak növényekkel táplálkozik, hanem állatokat is öl, gyilkból azért, hogy táplálkozzon vele. Ez a mai napig is egyébként ez így van. A vadászösztön az egy teljesen ősi időkre visszanyúló, ősösztönös ös, ös dolog, tényező az ember életében. És hát azt kell mondanom, hogy ezt természetesnek kell tekinteni, hogy vadászunk. Hogyha például valahol nem vadásznak, akkor van olyan része, vannak olyan növényező állatok, amelyek olyan mértékben képesek elszaporodni az erdőben, hogy gyakorlatilag mindent megesznek, mindent lerágnak, le tarolnak maguk körül. Ez Magyarországon is így van. Magyarországon például jellemzően túlszaporodott a növényevő nagyvanállomány, és elég komoly károkat is okoznak, úgyhogy a vadászatnak Magyarországon is kiemelt szerepe van, hogy magát ezt a egyensúlyt, ami a növényvilág, illetve a növényerő állatok között van, megfelelően fent tudja tartani. Úgyhogy nem kell szemérmeskedni, az ősember is vadászott, a középkorban is vadásztak, a mai ember is vadászik, és ezek teljesen normális dolgok. Az fontos, hogy a gyermekeinket is úgy tanítsuk, úgy oktassuk, hogy ezeket természetesnek fogják föl. És ez egyébként szinkronban van az állatok tiszteletével, az állatok védelmével is. Ezt jól mondta ezt az állatok tiszteletét és az állatok védelmét, mert ugye itt most pont arról van szó, hogy a vadászat az mennyire tartja tiszteletben az állatvédelmet, mert ugye azt is látjuk, hogy például egy héttel ezelőtti hír, hogy Romániában egyre több a medvetámadás, pontosan azért, mert a környezetvédelmi törvény új rendelkezései alapján nem szabad a medvéket még vadgazdálkodás céljából sem kilőni. Azt is látjuk, hogy Bulgáriában most például a vaddisznókra az október helyett mostantól elindították a vadászatot, pontosan azért, mert hogy közben meg Sertéspest is van a határoknál, tehát hogy ez egy olyan összetett kérdés, ami nyilván rengeteg vitát vált ki folyamatosan, hogy meddig tart az állatvédelem, hol kezdődik a vadgazdálkodás, mert hiszen bármilyen nagy vad elszaporodása egyébként a kis vadaknak a rovására megy, tehát lehet, hogy ők akkor nem fogják felfalni most már a növényeinket, de meg is fognak semmisülni. Igen, tehát ezek, ezek fontos kérdések, természetes módon kell ezeket megközelíteni. Nagyon jó példa például az, hogy mostanában ugye medvehírek vannak Magyarországon. Nagyon egyszerű a, a szituáció. Erdében vagy éppen a Szlovákiában a medve populációk, azok erőteljesen megnövekedtek, felszaporodtak, és már azokon a területeken. Azok a területek már nem tudják eltartani őket, ezért elindult a szétáramlása a medvéknek, és így a Kárpát-medence alföldi területeire is bizony átjönnek, el, lemerészkednek. Ezek teljesen természetes populáció dinamikai folyamatok, amit normálisan kell fölfogni. Egyébként én azt mondom, hogy ugye a medve farkas, hát ezek a nagy ragadozók. Uh -huh azok természetes részei voltak mindig is magának az erdei életközösségnek, emberi hatásra pusztultak ki a mai Magyarország területéről, de most már jó néhány éve egyébként a farkas és a medve is itt van Magyarországon, csak kevesen tudtak róla, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt is természetesen kell fölfogni. A Szlovákiában is együtt tudnak élni ezekkel a ragadozókkal, mint szerintem, hogyha Magyarországon megjelenik hosszabb távon is mi is együtt fogunk tudni élni velük. Milyen lehet az erdő, amikor csöndes? Esősorban, ezzel a kérdéssel foglalkozott Sári Keszter és Szabó András kollégám a Civil Rádió 117 perc című magazinjának múlt pénteki adásában, amikor is a múlt hét emberével Szabó Lajos erdőmérnökkel, az idén 15 éves muzsikál az erdő alapítvány vezetőjével, elnökével beszélgetett. Ezzel a beszélgetéssel köszönöm meg figyelmüket mára, és köszönjük Szabó Lajosnak, hogy a múlt héten velünk volt. Nem túl régen, mi ebben a rádióban pont arról beszélgettünk, hogy ha ezektől a vadaktól, főt, ezektől a medvéktől úgy tudunk megszabadulni, ha hangosan beszélünk az erdőbe, akkor a medve észreveszi, és inkább messziről elkerül bennünket. De engem most azt foglalkoztatna, hogy milyen lehet az erdő, amikor csendben vagyunk. Tehát az erdő hangja érdekelnek, pontosan azért, mert ön egyébként is az erdő hangjával tetszik, a muzsikáló erdővel foglalkozik, mint erdész. Milyen az erdő hangja, Mikko csend? Igen, igen, igen. Egy kicsit uh, csatlakoznék az előző napi uh, beszélgetéshez, ugye amikor az erdő uh, gazdasági jelentőségéről uh, is uh, beszélgettünk. Hát uh, én úgy gondolom, hogy ki kell hangsúlyozni azt, hogy az erdő az uh, nem csak egy nagyon fontos, megújuló természeti erőforrás, hanem egy olyan csodálatos életközösség, amelynek az ember is része, és ez testi -lelki feltöltődésünk forrását jelenti. Tehát igazándiból, ha belépünk az erdőbe, egy csapásra megváltozik minden körülöttünk. Illatok, színek, hangok, más hőmérsékleti fényviszonyok közé kerülünk. Ugye hát az a madár, mindenkinek általában a madárhangok jutnak az eszébe, hogy uh -huh. a erdei hangokról beszélünk. Egy biztos, hogy ez a változás azzal együtt jár, hogy úgyból a természet részeinek érezzük magunkat, megnyugszunk egy kicsit, kiszakadva a mindennapi rohaástól a túl civilizált életünkből, kinyílik a lelkünk, és a tudatunk is befogadóvá válik. És hát ezért is van az, hogy tényleg valóban azt érezzük, hogy, hogy testileg, lelkileg feltöltődünk, és ez bizony ezek az erdei hangok, Nagyban hozzájárulnak, és én kihangsúlyoznám, hogy azért, az el, mint ahogy az előbb is beszéltem, az erdő egy nagyon összetett életközösség, tehát nyilván nem csak a madaraknak a hangját halljuk, hanem nyilván a szélzugását, a faleveleknek a suhogását vagy éppen egy-egy Ággrácsenés, vagy a talaján mozgó különféle élőlény. Nem ijesztő ez egy picit, Kármának. őszintén nem ijesztő egy picit gyerek számára. Én például gyerekkoromban először voltam erdőbe, és én meglehetősen megijedtem, mikor egy csomó zajt hallottam. Hm. E igazándiból, most, hogyha a mesék világában visszamegyünk, ugye amikor a, e erdőről beszélnek, az erdő az mindig egy ilyen ismeretlen, uh -huh. ét, e valami, Ilyető hangokkal, vagyokkal. Én igazándiból egész másként éltem meg. Én úgy gondolom már gyermekkoromban is az erdő. Tehát ez egy ö, csoda világ, aminek, a, amiben lévő hangok azok az érdeklődésemet mindig is felkeltették. Nyilván ön azért is választotta ezt a hivatást, mert nem ilyet meg, mint az András. Tehát összefüggés lehet azért a kettő között, hogy ön a roppant vonzó volt, hiszen az erdő hangja is. Érdekes, hogy mit tesz felünk az erdő egyébként? Itt nagyon sok esetben pont azt mesélte, hogy ez a sok-sok inger, hogy hagyhat ránk, önzenét zenével foglal. Pontosabban egy izgalmas programot indított a muzsikál az erdő. Milyen zene illik az erdőz egyáltalán? Mi a jó zene, ami az erdőhöz rémel az ön milyen összetett érzéseivel összehözhangban? Milyen zene a legjobb? Igazándiból 15 éves a muzsikál az erdő, és 15 évvel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy kifejezetten a klasszikus zene az, ami ehhez legjobban uh -huh. passzol illeszkedik, és valóban illeszkedik, csodálatos uh, dolgok történnek az erdei koncertek uh, közben, abszolút uh, egyértelmű, hogy harmonizál az erdőnek a, a lüktetésével, az erdő uh, ritmusával a, ez a klasszikus uh, zene, és az állatok abszolút nem ijednek, uh -huh. és, és uh, jól érzik magukat, miközben ők is hallgatják a klasszikus zenét sőt bele is szólnak. Ez, ez nagyon érdekes, amit <tos> mondta akkor a, a kicsit, uh, hogy mondjam, patetikusan megfogalmazva, akkor ez az égiszférák zené összerímelnek tulajdonképpen a természet hangjaival, és azért nem lehet ez zavaró, nem? Biztos vagyok benne. Mint ahogy az ember is a természet gyermeke, a madarak is a természet gyermekei, és minden erdei állat, mint ahogy ránk a zene különleges hatással van, akár a klasszikus zene, akár a, a népzene, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, és ez a hatás, ez nyugodtan állíthatom, hogy ez egy gyógyító jellegű jótékony hatás, amely szintén felszabadítja az embernek a, a ki, görcseit szerintem az egyéb állatok, erdélyi állatokra is ö, hasonló hatással van. Bár azért a klasszikus zene az egy nagyon sokféle klasszikus zene lehet. Mi, mi az, amit igazából klasszikus zeneként ide kell gondolni? Ki a, Sőt... ki a kedvenc zene szerző az állatvilágnak? <gül> Tehát igen, ugyanez de a, a, a kicsit a, a sarkit. például. Uh -huh. Szereti Beethovent az, az, az erdő? Egyik. Uh -huh. Uh -huh. Ő az egyik, de hát Kodályt is, vagy éppen Bartokot is említhetjük. Hát ugye az, az erdő az nyugodtan állíthatjuk azt, hogy a a, a művészeteknek is, a zenének is alapvető forrása. Ha már itt tartunk, én, akkor szerintem érdekes épp... lenne beszélni arról a programról is, amit ajánl. Tehát, milyen, ajánlja, milyen programot ajánl nekünk pont ezzel a dologgal összefüggésben, itt a beszélgetés vége felé haladva? Én, ugye holnapi nappal veszik kezdetét a 9 napos Mátrai nagyrendezvényünk, muzikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok címmel, és én minden korosztálynak ajánlom. Nagyon jó gyermekprogramok lesznek, természetjárás, túrák, klasszikus, illetve népzenei koncertekkel egybekötve, helyi értékek, helyi termékek bemutatása, borkóstolók, tehát nagyon fines programok lesznek. Füleken lesz a nyitórendezvény, tehát holnap a Fületi Vár mellett jelentkezik a, a Muzsikál az Erdő, és én azt mondom, hogy aki szereti a természetet, itt a helye, aki szereti a klasszikus zenét, itt a helye, aki a népzenét szereti és táncolni szeretne, annak is itt a helye, aki meg mindegyiket szereti, annak meg a helye. -e ott van a helye. Nagyon szépen köszönjük, szerintem ez egy olyan kombináció, ami azért nagyon sok ember számára vonzó és a lélek nyugtatása miatt meg kivált, mert erre nagyon nagy igénye van a városembernek. Egy búcsúzó kérdésre van idő, hogy érezte magát a civil rádióban ezen a héten? Hát először is megtisztelő volt, hogy kiválasztottak, úgymond a hét emberének. Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően nem engem illet, hanem azt a kis tábot, akik itt a muzsikál az erdőn 15 éve, vagy, vagy éppen néhány éve uh -huh. itt dolgoznak velem együtt, és egy óriási civil háttérmunka van mögötte. Sokan vannak, akik ugye nem ez a fő munkájuk, hanem, hanem szabadidejükben végeznek ebben valamilyen tevékenységet, és én, én most így ezt a fórumot szeretném, megha, szeretném kihasználni, hogy megköszönjem nekik azt az áldozatos munkát, amivel odatették magukat, különösen az alapítvány titkárnak Matusz Viktoriának és köszönöm a, a családjainknak, akik, akik itt kilenc napon keresztül gyakorlatilag nélkülöznek minket, és hát várjuk egyébként azokat az önkénteseket, akik úgy gondolják, hogy ez egy jó ügy, érdemes ezért tenni valamit, jöjjenek hozzánk, közben úgy tehetnek jót értékeinkért, zenei, természeti értékeinkért, hogy közben egyébként jól érzik magukat.